Os amoi 45 anos am tú Boas tardes, niñas donda, E eh, cavaleiros. Boa tarde aquí desde Galegos, no vais en donde? Pois pues en Radio Sonboy 904, no perdón, 89. 89.4, é iso, 89.4. Si. Já me pasaba de largo. Benia. Eh, aquí estaremos durante dúas horiñas, pois, pues, acompañados, pois pues, como non? Alá nas vierdes, onde temos o noso amigo Dani... Sí. E aquí o meu carón, un dos tertulianos... Bueno, tertuliano dos que, bueno, abrimos o, o espacio. Maña. Pois, Xulio Couchil. Eh, vamos a darles as boas tardes. Boas tardes, Dani. Eh, boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, queridos escoitantes. Benvidos un día máis a estener o programa. Hoxe, xoves, día 30 festividad de casi por, por de domagosto, ¿no? Porque Sí, pero comen las castañas. Eh, ya que dicen que este año hay muchas. Pertiño, pertiño. Bueno, por pues, hablando de castañas ya saben, pueden achegarse precisamente a Asociación Rosería de Castro de Cornellá que el sábado fan un, un gran de magosto para Sí, todo, señor, para todos los asistentes. Bueno, o que facemos sempre, música para poder adubiar isto eh, de seguida nos poimos eh, en, en cocto. Con... nos vamos a Galicia en, en contacto co primeiro con Vicente. Vamos alá, veña. Inda agora reparé. Se repara ce mais cedo. Non amar que ngame non amara a quen amei aila like Sea una culebra No tiene tanto veleno Como tienes tú en la lengua Ay, le, le, le, le, le Ay, le, le, le, le Ay, le, le, le, le, le Ay, Ay, la, la mire para a súa casa. Bueno, unha peza unha peza galega ca. Exactamente. Para poder recibir eh, eh, o primeiro correspondente que o noso diarista, biógrafo, fotógrafo, documentalista, fai de todo. Xoán Arco da Vella. Moi boa tarde, Xoán. Daniísima tarde, Fernando, Julio. de, de... Benvido, Odani, Daniel. Daniel que está no control. Que esto saya en antena. Veña. Bueno, pues benvido. Eh, eh, eh bueno, felicitarte porque estar agora mesmo disfrutando dunha visita interesante, ¿no? Estoy agora aproximadamente a sobre 1.500 metros de altura sobre o nivel do mar. La parte máis alta da Serra do Suizo. Oxe, un compañero de aquí eh, Manuel Bollosa uh -huh. un gasteñecedor de, de, de Aserra do Suido me levou ao sitio porque ele está de cabeza se falamos de que tanto por los carreiros uh -huh. eh, Montes a Costa de Galicia hai unha serie de cruces moitas veces recordan acontecimentos uh -huh. dramáticos que pasaron, verdad? E, uh -huh. e outras veces son en moestra de, de, de uh -huh. Entonces Entón, eh, este home coñecedor en profundidade o que a serra me dixo que é xa alguna, pero eu teño unha serie de cruces que eh, eh, eh, bueno, deben de ser recollidas tamén, porque ocorriron acontecimentos eh, dramáticos. No? Uh -huh. eh, Podemos las vir de lexos, porque hoxe covento que hai aquí o frío a chuva, é imposible, pero temos localizadas xa eses sitios para cando veñan días mellores por a serie de, de cruces que además sí. E ademais, fíjate ti, curiosamente, unha deses cruces nací de persona Ajá. O, oh, de a América. O de un familiar xeu, que é unha cruz de no monte, eh, está dedicado a Armando Vaqueiro, Era un homem daqui que retornaba a súa terra A pesar de ter unha posición social importante en América Este homem retornaba todos os anos E unha das súas aficións era meterse a montaña A pasear E un día, pois, pues, lle un mal Como lle dá a personas E ali quedou sentado pues, Como aparecen desgraciadamente miles e miles de personas E a súa familia e os amigos daqui Neste pues, Penedo puxeron Unha cruz En memoria deste de, de homem sí, sí. E ademais pues, eh, Tambén aproveitamos Sabe que é tempo de difuntos eh, Para recordar un pouco eh, Eu creo que é en toda España Porque é un contenedor en todo país Suponho en Cataluña tamén habrá abundante delas Destas cruzes Conhecidas eh, eh, A al, lo menos a mí me amas Na costa Son conocidas como as cruzes da mala morte Uh -huh. a zona que non retorna que queda no mar e que eh, a súa familia o único homenaje, o, o un, que le pode facer é colocar unha cruz pues, mirando o mar porque uh -huh. non, non aparece o homem non é como a morte normalmente como a gestión de Armando que quedou aí no monte se recupera xa por un campo uh -huh. y, y, porque, eh, xa aproveitando de que estamos no a 4 días, a dos días de, de... De, da, da festa dos difuntos claro, sí, está, eh? de todos os santos é eh, eh, eh, que en Galicia non é unha festa calquera eh? aunque claro. ahora nos conoliz, nos colonializan con xalmaíns sí. oh, oh, wow. con xalmaíns sí, sí, cousas sí. raras, vamos sí. <risas> que sale a xente ahí con pintas fantasmagóricas pola cidade consumindo cantidades ingentes de cerveza e outras cousas, <risos> eh, na nosa cultura sempre foi algo máis profundo e máis noso, porque sí. almenos aquí na zona do Morrofo, onde eu vivo, eh, os que se van están sempre presentes. É uh -huh. eh, eh, eh, eh, conto que, por exemplo, na, no meu entorno, na minha familia, eh, eh, eh, nos vecinos do redor eh, eh, hai a costumbre despois de ir a rendir mm. o tal de unha oración ao Campo Santo esas personas que non están porque ainda, eh, desgraciadamente tamén perdendo, xa ainda a xente vai ao Campo Santo ese día para rendirle homenaxe sí. sí. sí, do sí. outro lado no? e, e, e despois se ven a comer castañas castañas frutidas claro, putidas, claro. É unha cousa importantísima. Sí. Eh, eh, despois de esa pequena merenda pola, porque xa se sabe como somos os galegos que sí. e eh, terminamos con cacho de xamún, cun cacho de, de queixo eh, sí. eh, a cousa xa vai hasta as pantas, non? Sí. Sí, sí. Eh, así eh, eh, minha ter sin sí, as sí, sí, sí. De... Sí, sí, que... ten que ser abondosa. Sí, e non se recolle a mesa para que os, o, os, os dos tempos escuros sexan capaces de alimentarse tamén eh, eh, logo. Eh, exactamente no, non se recolhe na mesa porque se guía, como a decir a mí non me importan xa os que están alá e os que están alá teñen que ter o seu plato de castañas eh, o seu cacho de pan a súa batalla de viño porque eh, eh, o, o, o tributo que que se, se lle dá, sí, sí. Porque, eh, por exemplo, eh, miña nai, que na casa, nas casas dos labradores había sempre un mantel desos, de claro, os había preciosos, que era para poñer na mesa, pero miña nai facía, dice, espera que vos reculler la mesa se vamos a seguir comendo. <risas> tamén O mellor salía algún, dar unha voltinha, volvía, poñeras a comer outra vez. Pois eso, coñer, tapámoslo co mantel. Tamén, tamén. Bueno aparte parte, despois de unha boa enxente, a veces en cana hai que levantar para estivar. Para claro. Que, de, sí, sí. No, no, no, eu a veces, a veces penso, ¿no? e, que como jantamos tanto, porque sí, sí. Somos, somos caníbales, non? Sí, vale. pues, eu agora pañei, porque isto levamos desde a mañan eh, eh, eh, guitarra, a maritar, la, a companhia das Por socos que van con mi hijo, llevamos toda mañana, cuidado, papando. Eh, después <risa> e después paramos eh, aquí no, no centro cultural de ¿Cómo Amar y el no centro cultural de Amas. Amas. Que que no no a biblioteca, créeme que no somos a biblioteca. Vamos tomar un cocido. Anda. Cómo ten que ser. O, o, o, o, no, eh, no, pero pero estás de cerca de avión, ¿no? Eh, o avión que vamos ya, esta, o o xuido divide avión en, o sea, divide a provincia de Pontevedra, a provincia de Ourense. Sí, eh, sí. No, está ahora en este momento estamos na ralla, pero a, dentro de, do consello de Covelo, eu sigo un nada, estou baixando xa cara Dios, eu creo ah, que, vale, vale. que está, aquí mientras mientras estaba tras empezaría a baixar cara a avión creo uh -huh. que o, o primeiro aldea que encontraía se chamangueiro Ma creo creo que mangueiro eh, que é onde están os chosos uh -huh. este mais fotografiados, mais conhecidos, eh, que bueno, que persona sabe que que, que de, de, de, de os repuxos de montaña, dos pastores que tiñan unha forma similar, estou aí, aí para para vilo, non miro non miro os chosos porque E aí, meu está chovendo, que eu lo daba, ao medido cara, costa non chove tanto, pero aquí a esta altura eh, claro. corre, corre, como dicen aquí, a semblante, a semblante eh, <risa> ves as nubes que se si como corren, <risa> bueno, <risa> pues Pois, pues, a ver, aguantar ben, eh, irás ben ben no non? Si, si, oh, a sí, sí, parte agora non hai mané de botar o eh, pequeiro intentamos varias veces Pero además hai un, un risco Añadido mm. Que non me percatei Abreu xa temporada de capa ah, Amigo eh, Salir o monte o xodes Cuidao mm, claro. claro, hay, hay profesionales da capa Verdad mm -hmm. eh, E tiran eh, tal e disparan claro. Pero digo A veces tamén hai escopeteros Que calquer cousa que se move eh, se miran a Como non van distinguir Por medio unos tochos sí. O, o un... Vayao, oh, parece que Escapou eh, Pisou o cable <ríe> sí. Vamos, ímos volver a fadar Ponemos outro po po poquinho de música Que é o máis tica De amos ah, ben eh. Moita xa temos outro lado a xoan que debimos pisar un cable e o asunto parece que se saiu dime dime xoan que decía, decía que no me percatei de que xa joves e eh, xa joves salen os cafadores. Claro. Eh, ah. eh, e va a monte por caia como mire moverse as cestas xa va. En casa de distingue se é un tipo sí, sí. a laza facendo as súas cousas no medio das cestas xa un un paisano que vai facer fotografía, vídeo ou o que sea Exacto, sí. Pois, sí. A, a, atento, atento ao mellor poñer unha lucinha eh, eh, seguro que ao mellor sí. eh, son capaces de, de darse conta de si algo, si algo eh, se move. se ilumina bueno, hai unha cousa que si sí, hmm. eh, que este son de vou comer ah, porque vale, vale. os xoves e os días de caza todas estas pequenas tabernas locales, destas caen aldeas sí, sí, sí. están petados, eh? O sea, están petados, no existe crisis, porque eles, no sei se é que xa teñen o cupo feito, que la hora de comer, aliméntense ben. É, é sagrado. É un vale. pan, pa é un panica solamente para quedar, para comer. A única diferencia que me dixe Trascha corbata leva nas copetalos. Si. Moi ben, moi ben. Pero tamén este pan de cogumelos, eh algunha seta que outro tamén se no, tebe, por aí, pues claro. No? Ah, e deste de teño a compañera que está aquí ao lado, que está a parte da cámara e todo iso, coa germanota e todo traen a cesta, xa? ¿sí? Ah, moi ben, moi ben, hai que aproveitar, claro que si, sí, hai que aproveitar. A cesta es, na valla. Eu aprendí que non, xetas non teño ni, ni idea, unhas que nacen son de color rosa aplastadas, mm. que nacen coas pollas por encima, mm. eh, níscalos, creo que son, xa, xa, xa, xa, xa, xa, que esas son comestibles eh, e hai que fijarse no vídeo do Jarrasca eh, pero eh, eh, eu desto non sei eu, per... as unitas que sei a cando vou ao supermercado non... se quero chefe <risas> vou ao supermercado con un par de sí. 200 gramos 300 gramos o que sea, pero, no, pero no comexer do monte a brasa con un pouquinho de touciño eh, ou lonxiñer de xamón están riquísimas No, están buenas, porque eu proveino así. Claro. Eso é, é, é como que toma un, un rodaballo ou unha... Eh, eh, o, o natural, o, o, o natural. Ou unha aluvina eh, salvaje a unha de piscifatoría. Claro, claro. Anda, que eh, no hay, tomes, non hai diferencia. O me, sí, sí. <risas> come se pero non é o mesmo comer unha no? un caldera. No? Claro, o sea, eu digo no? sempre, que miro un peixe destes de piscifatoría, no? hmm. e eu digo eu... Oye, sabes que que un chulino da río, acabado aunque tiene, <risa> hombre, un, un paisumilde que está mais sabor a parte, pero oye, eh También. yo que sei, También. que sei Non podíamos comer o todos os días se non fora por estes de piscifatoría. Claro. claro que sí, claro que sí. No, a verdade é que tamén teño, se seu por ver, a verdade é que a notase a diferencia cando un colle sí. algo o máis natural posible, que, lóxicamente, que tampouco deixe de ser malo da piscifatoría. Non, non, eu me, no, me dixo que xa malo, pero a diferencia é... Eh, eh, eh, eh, eh cando que saca sa carne se, o que xa o que queda pegada a espiga, non está, si, si, si. porque no o mismo que que estar dando a cola ahí todos os días no, no medio do Atlántico aí, librándose de de o cumbre, de de outro depredador que teña que candare e en que estar aí metido nunha saula e dá sorrabo, non é ¿Vale? o mismo sí. eh unha cousa que outra, é algo pero en fin Temos que comer, se vale. eh, si tuveramos eh, que comer polo criado no corral, sí. creo que íbamos a pasar bastante fama. Eh? Sí, eh, sí. eh, menos normal que hai ese clase de, de biche. O cúcio de ese, non no sei sé si se é que ¿no? está bacheo, é eh, o centro cultural. Eh, ao mellor algún en Cataluña vai decir pero este está falando un centro cultural, pois aparte de bibliotecas, salón de actos proyección de vídeo, hai un sitio grandísimo que é o comedor e eh, había cocido, e estaba apetado sobre todo de, de xente, de xente que veía que eh, pola indumentaria que levaban, sí. porque eran cazadores. Porque ah, ahora, claro. E apetece, eh, nesta época apetece tamén, eh, eh, máis tendo o tempo que tendes, pois xinda mellor, non? Ou xa aquí, digo, che está duro, eh, que houve a mañan salín da casa, lio ao do mar, uh -huh. e eh, xa estaba, é es, eh, o mellor cando chegabais, xa está decente, pero aquí arriba, e Govento, pero bueno, isto ah, tamén xa un sitio extremo, non? Pois, pois xa non le vaches a un sitio extraordinario, a Serra do e hi, na raia que distí entre avión e, e, e, Cerde, ah, e Covelo e que... coel, coel. Covelo, non? Si, sí, a terra eh, esta é unha terra impresionante sobre todo porque ademais eh, este home co que estuvemos toda a mañan, que nos fixo mm. de día este home que criou-se aí, chegou a ter a súa familia 300 eh, vacas Cara, no monte. E eh, eh, ter trescentas vacas no monte supón estar pendente e eh, había que vivir, este ano, bueno, nos decía, eu, vivim aí no monte, aí, porque tínhamos trescentas vacas e eh, había que eh, no era claro, claro no era como ahora, que ahora eh, tenen todo o terreno, tenen a TVC, eh, o pastor vai a casa, volve, cando ya pretende baixa, sí, tomar sí. un café, sí. baixa a taberna, porquê? eh, eh, eh Está máis adiantado, eh? autific... máis modernizado, cousa un ah, pequiño máis adiantado, entende, claro que si. Sí, Entonces, sí. eh, este ao menos comentaba hoxe que non sabía de que había uns unhas instalacións, uns terreos que lle chamaban cesteiros. Sí. Ou testeiros Eu pensei que eran para estabular o gando, para protexelo do, dos depredadores, mm, do, ah, poden... do lobo, é iso. Os pues no, non... no. Había os corrales, efectivamente, ah. que se estabulaba pa eso, pa pasar sí, a noite, sí. pero os esteiros eran nas zonas máis elevadas, sí. da, da, donde estaban as rañeiras, as pladerías, aí sí. eh, se subían as horas punta do día, donde había máis calor, e as moscas atacaban máis xogando. Mm. Eh, eh, a, a a razón da altura que tiñan, había menos mostas entonces, de uh -huh. eh, donde estaba pradería, entonces os pastores levaban o gando a era o mellor estaba ahí durante o mediodía hasta as 4, 5 da tarde, que eran as horas donde os, uh -huh. os taban, as mostras atacaban o gando, e eh, a partir ao mellor das 5 da tarde me decía eles, eles já sabían as horas, uh -huh. eh, o colocador que parecía volvían a levar o gando, uh -huh. para baixo, eu pensei que esos uh -huh. estratos que eran para Uhum. pero non, esas os xesteiros dicían eh, como a sexta, e iban dormían a sexta claro, o animal claro. estaba no prado subía para arriba para librarlo do, do ataque e cousas interesantes porque realmente a o, o pastoreo tradicional ¿no? o eh, Este desapareceu, claro, no? Porque, claro, claro. Si sí. hai outros medios, e se miras algún pastor con algún vehículo todo terreno, sí. eh e entonces e, esta xente hoxe non ten que estar, non ten que permanecer de noite aí no, no claro. a, a intentalle porque hai carreteras, antes eran camiños, claro. un, un mundo, un mundo que se perde Bueno, claro. Eh, para a pa mellor, lógicamente esta xente para a mellor claro, pa, claro. para o romantifismo é isto de pues, sí. se perdeu moitísimas cousas ¿no? pero bueno, que o caso é que, que, que ti nos sí. contas é que estabas nun sitio fe, feiticeiro, o mellor eh, o, o, o camiño non é o máis aceitado tamén porque, eh, o, porque como ti dis moi limpo o monte non debe estar <risa> bueno, aquí se conserva ben porque todavía aquí hai moita ganadería no, ah, vale. no bueno, hai ah... moita gandería é uh -huh. eh, a única eh, cousa que notas no medio, é que cada día eh, hai máis buiños de vento que realmente sí. ah, o oh, pois incluso un día como hoxe hasta que hai ventas que están aí traballando, hasta chedan un pouco de tal. Pero desde o punto de vista Ecológico Siga daben das branñeiras, se vendo, vendo mm -hmm. eh, eh, esas praderías que que hai que hai no por toda a serra, eh, Siga vendo moltísimo e eh, eh, dando eh, ganadería, que so, sobre todo pa carne, no? Ah, sí. Entonces, mm -hmm. ento como hai medio de vida Sí. O home, cando as cousas as necesita, cuidámonos. Claro o, o problema é ca, cando non necesitamos. Eh, eh, entonces eh, aquí é unha zona que, ademais, non afectou o lume. E eu creo que tamén é iso. Cando ti necesitas de algo, coídalo moitísimo, porque se claro, vai claro, claro. o comer nelo. E ademais, ademais o, o, o gando já, pois, fai de de, de, de limpeza. <risas> de, fai a limpeza, fai de de Pero bombeiro. hai trajerías que son como un campo de gol. Claro, o sea, claro, es que claro, sí, sí, sí. Aproveitan todo milimétricamente. Sí. É donde hai un rejo de río que nesta zona hai moitas bañeiras, é unha zona con abundante en acuíferos, uh -huh. curso ahora dentro de un un mes epícolos que carguen de agua vesa a salir a agua na parte alta da montaña que existí onda abajo se apetecería te ten que estar no fondo bueno sí, pues aquí formas eh, eh, eh, pequeñas lagos eh, eh, en esas bañas que teñen unha terra negra y eh, ahí crece un herba que esto es como un sí como sí sí los eh, animales sabe no es eh? porque Eh, donde hay un trado desses, cuando no hay ningún pueaquito o tal, pero como hay un campo de con mo pasto, claro, eh, hay, y, hay, es todo si eh, se hay, hay, hay todavía gandería, eh. Muy aquí. bien, muy bien. Bueno, bueno, Joan, que mm, unha prazer falar contigo cada vez que, que intentamos conectar bueno. con... A eh, verdade, coñecer cousas novas é eh, eh, moi interesante. Pois, pues, cando cando teñas esa fotografía xa compartiremola. É, eh, eh, de logo. Non te preocupes porque temos que volver, porque, porque o xa, sea, é imposible. O xa, é imposible. O tempo aquí, non acompaña. Muy está bien. duro. Vale, nos pues veña, con Dios, buen día de difuntos todos los santos. Eh, Igualmente para ti, e vos magostos. Quiero que tenga un trago de magostos por ahí, e eh, eh, darle caña o tema. Muy ¿es bien, eso. veña, Graciñas, vale, vamos a despedirte con música, ojo. veña, hasta luego. Breve, ponzoña pomsoña las venas subiendo la fiebre el ho que hierve la sangre te ciega y da gato por liebre galegos no baix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 psicologia, estètica, redes sociais, humor, cinema, vícies i reportatges musicals, opinió, concursos. La Disapta, un matinal absolutament addictiu. Cada Disapta pots escoltar en Barranda Barró i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM Radio Sant Boi. La entre les 10 i la 1 del matí. 45 anos amb tu Galegos No Baix Take it. Novax con Armando Fernández y Julio Cougil Pastoril. Gama Escala Dixamos a música para recibir a Miriam uh -huh. Miriam que é da Asociación Rosalía de Castro que vai ah, nos dar unha noticia xa, dixemos non pero que agora vai nos ampliar Vai ampliar Vamos máis Miriam, moi boa tarde Boas tardes, que tal? Moitísimas gracias por atendernos eh, E eh, eh, bueno, felicitacións polo traballo que estades a facer Porque eh, o, o sábado é festivo na asociación eh, de, grande, de grande celebración, non? Así é, sí, sí Nada, vamos eh, xa dereitiñas veitinhos pa celebración do noso en agosto uh -huh. eh, Bueno, como cada ano Como que ah, no, pero este ano se cabra con un chisquiño máis de, de agarimo e para mí un pouco máis especial. Eh, vamos celebrar o noso magosto e vamos ter castañas de, de unha zona que precisamente eh, bueno, teño que decir que a miña casa, non? Que é un pouco de onde son eu, pero que sí, eh, de brao sufrió moito cos lumes e que, con... bueno, falámoslo na xunta e oi, esto que se poda xudar pois, pois sempre... O, algo O, o no solo era Niño de Area. Entonces este ano las castañas se dan de zona de Berín, de Ríos, que de, es, de, es una ah, castaña boísima. De Ríos, claro. Eh, de eh, eh, De esa zona. ¿Castañas de parede eh, exacto, exacto, sí, ah, sí. Sí, de esas... Desas justosas, oh. eh, casi, casi uh, por así eh, decirlo... Uh, eh, eh, grandonas. Dulzonas, sí. claro que sí. Exacto. Muy ben, sí. pois... Divert... Entonces, será o día oito no local do Carrega Rafa da nosa asociación hmm. e eh, teremos, pois, pues, como a esa degustación de castañas, de, de viño da terra, eh, refrescos cos socios e eh, despois, como non pode ser de outra maneira, pois pues, teremos un poquinho de festa con música para, bueno, para que quedan, que irán quedar un chisquiño máis a desfrutar de bueno, de, de unha festa tradicional que sempre celebramos sí, na vos, sí, sí, trasládase um, non o día un senón o día oito porque exacto porque loxicamente o día un hai moitas persoas que se eh, van ao cementerio teñen eh... celebración de todos os santos etc etc non entonces sí, o día oito é eh, a partir de que hora máis ou menos. A partir das oito, oito e media. Vale, vale. Xácara contra a noiteña. Bo, sí, sí. Muy boa para celebrar. <ríe> muy boa para celebrar e ao mesmo tempo de gustar, non? Bueno, Acompañado, exacto. o mellor hasta que se acompanha con bobiño e todo. Exacto. O que decíamos, é moi tarde, é moi cedo, que nos deixen un fazer a digestión antes de ir a casa. Exactamente. O sea que... exacto, exacto. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, pues día oito, eh, quedan convidados todos os nosos escoitantes, a, a, a, a eh, socios e simpatizantes para chegarse a non a Federico Soler, sinón a a O, o Carré Garraf o exactamente, lo, Carregaraf número 9, é máis ou menos a mesma altura do que sería o, o, o local do, de, de Federico Soler, exacto, con dúas calleiñas, o local social que, que, que se sabe, sí. además de Liol, hai un un saltiño dun can, nada, eh, unha patada, así, así. El non? Moi Garraf, o Garraf, exactamente, Garraf número 9. Vale. Eh, dinos que qué, qué, qué tal de que cómo fue esa celebración en Hospitalet? Bueno, pues la verdad que fue una celebración chea de de, de, de imprevistos, pobres nosotros los amigos sí. de Hospitalet, tocó lluvia, es sí. que eso no estamos libre nadie, claro, hablábamos y... en, en corrillos, decíamos, "Ay, qué mala suerte, ay, mira sí. que eh sabes que más así, pero bueno. Esto pasó unos a todos, eh, eh, pienso que no seguirá eh, pasando. Altibaisos bueno, que, puede, que... que son ocurrir en, en celebraciones así, uh -huh. tipo, claro, sí. básicamente. No. Pero bueno, la verdad es que fueron dos noches estupendas, Entonces, eh, hubo tres, pienso que tres grupos, tocaron tres grupos, uh -huh. eh, remató a Fiesta con Alana, uh -huh. que bueno, la verdad es que es un trío musical ¿no? De te rapaces eh bueno, fa un traballo increíble, mesturan o que a nosa música máis de raíz con, con un chisquiña de techno, con algo de música electrónica, eh bueno, unha proposta a, a min me encantou, eh moita forza en Rivado Escenario e, eh, eh, bueno, moi bo peche de festas e despois o día seguinte o sábado, uh -huh. tuvemos pola tarde as actuacións, que tamén estuvo eh, pois, pues, bueno, o nosso grupo de, de a nosa de gaitas as, as cantareiras, as uh -huh. salieiras estuve eu tamén, eh, bueno. tocando alí estuvo a Irmandade Galega de Rubí e despois xa era o, o turno dos anfitríos que tuveron o, o seu espectáculo que están facendo agora de andares, tamén unha proposta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 Dixenmos, bueno, 10 minutos, a ver como avanza sí, sí. Eh, e continuamos E vale. eh, nos podemos continuar, pero les tideron que, que parar Vale, eh, pues, eh... Mala, sorte. Tempo, mala sorte O tempo non se pode... Non no, no hai lle pedir, claro, isto Cando bien. toca, a cada vale. un te toca, xa vas del E nada, e despois, eh, después de xo, ainda tocou a orquesta Que orquesta así como estaba coberta, eh, poderon tocar A orquesta Costa Dorada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 ou tuveron problemas técnicos cos amplificadores e así e, e foi, con, bueno non, non puderon subir o escenario bien, pero vale. os máis jaleantes inga quedamos un pouco fora do escenario e o fin animouse Traula. xuxo que, bueno, é un artistazo sí, sí. e inga fixemos un pouquinho de foliada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 Sí, sí, sí, Vé, Vé, queremos de todo Venga, ata o día oito entonces Por moita gracias, unha aperta, tal, aperta. Ya, tal, Vamos chao, a poñer música outra vez de, de, de zanfona que se tenga aquí preparado Noso técnico eh, eh, Recibiremos despois A conexión con Con un Luciano, ah, con Luciano. Vamos ahora, venga Ay, le, le, le, Vandando, que nunca niño te espero con nosotros no ande por los re pa y la la la la la. la la la. Galegos Novash con Armando Fernández y Julio Coghill. Bueno, ya tenemos otro lado del fiel telefónico a Luciano Pérez, artesano de instrumentos musicais de Lugo. Ah, de Lugo. De, aterriña, sí, sí, de a la terriña, vamos no, a hablar. Sí, de la miñaterra. Muy, muy buena tarde, Luciano. Hola, muy buena tarde. De envidio, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada, nuestro convite muy para bueno. que nos fales de, de cosas interesantes, no solamente de los instrumentos musicais, sino también de la música, ¿no?, que... que, que Acabas de, de, de, de participar hai uh -huh. un pouquiño do, do Celme, non? Da, da, da Zanfona. Eh, sí, bueno, moitas gracias a vos por, por interesarvos por este asunto. Eh, si sí, eh, coordino desde fai cinco anos uh -huh. o Celme de Zanfona. Era unha tema que tiña aí uh -huh. eh, cando empecé no ano 2021, eh, por diferentes circunstancias, Non foi posible sacarlo antes, pero si sí, ese ano empezamos, eh, bueno, eh, creo que con unha xornada mm, interesante, mm, importante, creo que para os que nos movemos neste mundo da, da, da tradición, da música tradicional, dos, dos oficios, dos mestres artesans, mm. etc. ¿no? moi ben, unha cousa extraordinaria e interesante que, que durou durante toda a fin de semana pasada, non? Si, sí, eh, este ano eh, eh, a data escollida foi a finais de outubro eh, Por diferentes circunstancias fomos movendo así un pouco eh, Para ir acomodando tamén a, a, a, as escolas, eh, eh, o alumnado e eh, eh, os músicos que acuden mm -hmm para que coincida na mellor data posible para eles non as os, o alumnado, eh, por exemplo, para fora do do um pouco do, dos días clave do inicio do curso lectivo que nos coincidiu o ano pasado, por exemplo, Eh, para que todo eh, este bueno, pues eso, máis cómodo Para os músicos tamén fora dos programas eh, Dos concertos habituais que teñen nos meses de verán, etc no? uh -huh. Tratamos de, de que facilitar as cousas para todos Tamén para, para o público que acude a, a escoitar tanto a uns como a outros Cal Alumnos e, profesor e profesores tamén, non? Sí, sí, claro, sí, porque bueno, son cursos de cursos de, de interpretación, de canto de instrumento de zanfona, uh -huh. eh logo hai conferencias, mesas redondas, eh, comunicacións, uh -huh. eh, mm, el, el, a, a proyección de, de vídeos documentais relacionados co zanfona, a zafona, logo El, le, no que que, que perdono pero lembrando a persoas persoairos extraordinarios e importantísimos na nosa tradición cultural galega, non como esa muller que, que era a cega de non me recordo que sí, a cega de Miranda, de Miranda Dolores, no? sí. que, que, que precioso, non, todo o que se emitides, non, para que sí, sí. para que a, a, para que a quizás a xente nova se de conta de que antigamente tamén había música Sí, sí, claro, por supuesto, é xente que, que además con moito talento e moita porque eh, a pesar de desenvolver a súa actividade non con moita precariedade, en moitas moitas penurias, uh -huh. eh, e con é discapacidade visual, a cega, eh foi quen de, de sacar adiante a unha familia de moverse libremente uh -huh. eh, por os camiños eh eh e eh, bueno nas nas festas que acudía que fadí que facía e eh, que bueno o o que era o seu medio de vida non? Ah, claro, claro Bueno, é eh, eh, dicir, relembrando cosas extraordinarias eh, tamén mm, poñendo en valor o, o, o traballo non somente dos alumnos que tamén son virtuosos ¿no? por, por, gracias aos os profesores que teñen porque esa, eh, esa escola que, que, que, que tendes en Lugo dependendo da diputación, é eh, fantástica ten moitísimos alumnos, non? Eh, sí, bueno... Uh... Agora, eh, directamente a Deputación non ten ah, non. Eh, escola eh, Tuvemos, cando esti, te, estábamos noutro espazo, noutro local eh, Tuvemos das primeiras escolas de, de gaitas e zanfonas mm. de, de Galicia no, Eso xa foi unha cosa do ano 81 Pero ah, logo, mm. o traslado das instalacións ao que o, a, o centro de artesanía actual ah. xa xa deixamos a, a escola de gaitas. Por outra parte, creo que Eh estamos momento no momento no que non é necesario que unha institución em eh, promoción 100% unha unha unha aula de, de, de música tradicional. Eso eh, creo que vai moito mellor canalizado polas asociacións culturais Ajá. que son as que teñen o tecido, son claro, as que claro. as que están de, traballando neste, eh, neste tema que van a facer mellor que un, unha escola oficial, por así decir, agora mesmo non, non ten sentido. Tuvo sentido nos anos 80, uh -huh. cando, cando todos estábamos aí a recuperar tradición, costumes, ditos, e instrumentos, etcétera etc., etc., non? Eh, como apoio a eso. Pero agora mesmo as, as, as asociacións eh, culturais históricas en Lugo temos unha que que nace en no 1915, o sea que uh -huh. que agora Cantiga de Flores empezou sendo ah, sí. con outra denominación, pero pero agora Cantiga de Flores é herdeira dessa desde 1915, pois pues, imaxinatic o, o o pulo que nos dá a cidade e tamén o, o arquivo que vai que vai xuntando, etc. non? Bueno, fantástico. Eh, Luciano, pero ti tamén traballas no, no, na, no, nos instrumentos, é dicir, tamén te, te digo que, que a túa parte máis importante está relacionado cos instrumentos musicais, e moi concretamente te, non somente coa, coa zanfona, non? Eh, bueno, tiño que remontarme ao ano 1973, que cando empecé co o meu ovo, eh. cando cando tiña trece anos e me obo Paulino Pérez. Paulino, eh que foi o o autor xunto con Faustino Santalices. Santalices, si. Sí. da primeira revitalización da San en Galicia, no ano 1951, cando se inicia o nobrodeiro, estuvei con él no ano 73. Claro. Eh, e logo, bueno, seguimos logo seguido se incorporou Eh, meu pai Jesús Pérez que é a persoa que, que focaliza o Celme de Zanfona deste ano no? uh -huh, uh -huh. porque bueno, coincide que a finais de o mes de junho eh, nos deixou e eh, entón, bueno pues toda, o sea, toda moito, o sea, a súa es... vida dedicada uh -huh. a, pues, a, a esta profesión eh, eh, e tamén a, a formación o sea que, uh -huh. digamos que el contribuiu de maneira significativa a toda a riqueza de profesionais que temos hoxe en día de mestres artesanas, músicos sí. e por suposto tamén escolas de, de ensino non así que eu agora eh, desde o ano 2008 deixei a dirección do Obradoiro eh, creei a colección de instrumentos musicais da Deputación de Luque o que o medico me lle o que o dirixo ten na, na actualidade no? tendes unha páxina tamén eh, para que os... eh, hai unha páxina web que todo o mundo pode visitar eh, e hai moita información eh, dispo eh, eh, de acceso libre e público eh, todos os celmes de zanfona o catálogo de zanfonas históricas de Galicia hai un, hai un montón de, de, de planos de Hai a, a, unha, un modelo de zanzona que deseñei que está colgado aquí para bueno para favorecer a o, zanfona, instrumentos así de estudo e ah, fácilmente uh -huh. construibles non calque persoa con un pouco de maña pode uh -huh. practicaamente pode chegar a construir unha para empezar para ter para empezar polo menos non pero hai planos de instrumentos de De dar todas as reproduccións de instrumentos medievais Todos uh -huh. os traballos, proxectos que levo feitos Así que se tecleáis cultura.deputaciónlugo Colección de instrumentos eh, Vai vos aparecer E aí, aí tedes visita virtual E aí un, un montón de, de documentación de, de libre acceso público Vamos Fantástico, unha cousa que todos os nosos escoitantes poden eh, visitar, Se, co colección de instrumentos musicais que, ademais, seguro que tens reproduccións de algúnas que, que están no Pórtico da Gloria. Bueno, do Pórtico da Gloria, o primeiro proxecto que desenvolven aquí foi eh, precisamente o de O Pazo de Xelmírez Andá. e pórtico da Gloria. Carai. Eso foi xa no 93, eh, porque no 90, no ano 1990, do século pasado, fixe, o primeiro proxecto fixero a Fundación Barria de la Maza, hmm. eh, pero a mí impedírame eh, montar o obradoiro en, en Santiago, coordinable e tal. E a raída, pues, eu xa desenvolvín aquí en Lugo. O, o outro proxecto incluindo o Pazo de Xelmírez que nos había feito no primeiro de maneira que aí hai un catálogo completo de instrumentos medioais eh, en Galicia uh -huh. con, eh, recuperamos reconstruímos todos os do Pazo de Xelmírez uh -huh. e unha selección do Pórtico da Gloria porque hai, por exemplo, sete violas vais, claro. e reconstruímos solamente uh -huh. dúas sí, sí, sí. eh, pero, bueno, con ese catálogo Eh, podense tocar todas as músicas mm. medievais. Fantástico. O... Pois é, é que eu conheci a un rapaz eh, que traballaba na Diputación, non sei se estaba facendo algún instrumento ou non, que se chama Antonio Franco. Sí, sí. A, a ese deixei eu o abradoiro de instrumentos musicais. Ese empezou comigo e co meu pai ah. no, no ano 86, de alumno eh, e logo eh, escollémolo así como persoa para, para uh -huh. seguir uh -huh. no Obradoiro e tal o ano 2008 eh, eu cedinxe a, uh -huh. a dirección do Obradoiro para uh -huh. dedicarme eu a, para crear a colección de instrumentos musicais que ese mismo ano conseguín que a Xunta de Galicia recoñecerá como colección museográfica. Ah, fantástico. Mm -hmm. entonces podes ver aí no, no Centraz, quero decir Sí, poden... no Centraz, de en Lugo, detrás mm -hmm. da Policía Nacional, travesía sí. ou achantada, eh, aí estamos. Mm -hmm. Agora con un pouco menos de actividade pero eh, realmente o Centro de Artesanía fomos un centro... Eh, muy grande, fuimos un centro de referencia en Europa Uh -huh. así, de, eh, así de sencillo e así de complexo Y así, y así continuará sendo claro. centro de artesanía de diseño de referencia a nivel europeo. e a verdade é que calquer persoa que queira buscar documentación, de como é ti, además hai planos e todo, uh -huh. ou sea que calquera persoa interesada seguro sí. que poderá eh, atopar aí documentación. E sigur, eh, si se mete na páxina que tú mencionache, pois pues, mellor eh, aínda, sí. hasta poden hasta pedir algunha cousa Non? non fai falta que veña Lugo Desde o seu sofá sí. Comodamente sentado pode, pode, pode, pode ver o, o contido da colección sí, eh, sí, sí, sí. sí. Moi Que eu non sabía Ca deputación de Lugo Anque eu son de Lugo que tuvera tanta cousa, moito movimento no, muy, pero xa mo muy, dixo a Franco moi inter interesante moi moi interesante, e ti que Además, traballase moito máis do que se pensa para non é un prazer, John, honra ter, ter, ter, ter aquí Luciano, de verdad que uh, disfrutamos coa bueno. co... escoita eh, eh, eh, eh, non mm, non hai previsión en algún momento de, de facer algún tipo de exposición un, ou un recoller algo para expoñelo, por exemplo, aquí na Universidade de, de, de, de Barcelona ou en algún sitio aquí, para que os galeses que do Mediterráneo podamos disfrutar tamén en directo? Pois, bueno, um, foi un ano, hmm. máis ou menos un ano, estuvemos aí con, con unha, unha exposición do Consello da Cultura Galega, ah, sí, sí, sí, sí. Afonso, X Afonso X de Galicia, X, porque X, X, eu X. Unha, colaboraba con esa exposición, hmm. que o comisario era Antonio Rosell. sí, Eh, estivemos aí Estive en... na, sí, sí, eh, sí, na, sí. na universidade, moi agusto, por certo, eh, eh, teño que dicir que con, con moito éxito claro. de de crítica público. Vou sí, sí, dicir, sí. que estávamos aí na biblioteca, sí. pero moito alumnado pasou por aí, eh, e interesados, Varias visitas guiadas e moi ben. Pero eh, aparte de iso, que eran réplicas de instrumentos medievals, eh no sei, en calcara momento Mira, eu, a, hai un, un proxecto que vai salir agora mm. eh, a primeiros de decembro sobre a pandeireta uh -huh. eh, ou mellor hai algunha opción, se queréis volver a chamar xa vos podo contar algo, de momento está, está aí é unha cosa do Consello da Cultura Galega tamén Muy. proxecto eh, Muy ben moi bien Bueno Luciano que te agradecemos moiitísimo a, a, a dedicación que nosto que, nos que me encanta tanto e a verdade é que para os nos coitantes eh, os galegos do Mediterráneo terreno estarán encantados de saber de ese traballo que estades a, a ofrecer e eh, desas exposicións que seguro que cualquiera persoa como acabas de decir tiden da casa dentro do seu uh, sofá o, o do seu sofá mirando o no ordenador son capaces de, de, de, de estar o día da, da voso, do vosso traballo tan extraordinario Muitísimas gras por por, por atenderles tamén por o esforzo de ter aí unha emisora eh de, xente <risas> detrás de Moitas grazas. Exactamente, tu, vos, te, sí. cuenta, sí. tamén claro. Aí seguimos, de verdade. Mañán repetirase o programa aí en, en Radio FNE e eh, eh, me parece que tamén en Aí pola costa da Morte. Me parece que tamén en Brasil, en Radio Minas Gerais. Bueno, un... ah, de verdade ah, que crecemos bueno, sí, muitísimo. Chegamos a moitos sitios. Eh, quizás en Suíza. Tamén, tamén, <risas> máxima cousa de escoita. Moitísimas grazas. Até outro bueno, momento, Lucía. Gracias Luciano. a vostede cando queirais. Que... Dalgo. alegos no nos no baix. Ya temos outro lado do fio telefónico a un responsable da Asociación de Bercianos en Cataluña, a Sobecat. Ajá, ah, moi ben. Que... máis nada, me, me parece que o vicepresidente, D. Alfonso Miguel Martín. Vamos a. <risos> moi boa tarde, Alfonso. Buenas tardes de, muy... y, y, y Armando, que estás por ahí también, también Sí, también ando por sí. aquí, aquí Bueno, que, que, que muy buenas tardes de, de envidio, muchísimas gracias por atendernos Que vamos a hablar de la castañada Domagosto Popular 2025 Que celebra a Sobecat, ¿no? Exactamente Como cada año La Asociación de Bertianos en Cataluña Tiene por costumbre celebrar el, el Magosto Pues, ...por estas fechas... ...y este año 2025... ...pues lo celebraremos el día 1 de noviembre... No, ...por este la noche, este, ...este próximo sábado, ¿no?... Sí, ...ah, sí, me parece que no. ya no hay... ...me parece que ya no hay eh, tickets, ¿no?... ...que ya está todo cubierto... ...sí, bueno, todavía queda algún ¿Ah, sí? hueco, ¿eh?... Sí, ...aún queda, eh, queda algún hueco... ...o sea que hay que pañarse en contacto co, con... ...con interesados, con... ...ahora, lo más, lo más rápido... ...si alguien se quiere poner en contacto... ...para mm, acudir mm. a este en agosto es llamarme a mí por teléfono y ya le diríamos cómo <risa> cómo funciona 6 sí, sí. 617 027 356. Correcto. Está bien dicho, ¿no? Vale. Es sea, para reserva. Sí, que, para que, reserva. Que, que quedan sí, sí. poquísimas plazas, muy bien, quedan pero tan pocas, pero como siempre la gente se acuerda al que va menú, <risa> menú de, de, de menú de este de esta gran castañada. Dinos Bueno, pues eh, como cada año eh Víctor en la Salo del Bierzo pues siempre de pro, siempre nos propone pues hacer un pica pica con, con productos del Bierzo. Uh -huh. Eh pues pimientos de fina, chorizo picante, chorizo dulce, uh -huh. eh, algunas croquetas de jamón ya de caseras <ríe> de, de especiales de la Y, bueno, productos que él considera, pues, excelentes de allí, desvierto. Fantástico, fantástico. Hombre, bueno, Alfonso, eh. mira, hablando de comida a estas horas, que a mí ¿Sí? se me entra entrando una gana que no veas. Bueno, ahora Va. es la hora de la merienda, Vamos, eh. después dos entrantes, vamos al, al segundo. Exactamente. Bueno, pregunta. el segundo hay para elegir. Uh -huh. Hay para elegir o, ¿cómo se llama ahora? entrecot entre cot. este es gallego, ¿eh? ¿Sí? El treco es de Galicia. Casi <risa> nada. Casi nada. Eh, cordero sí. o rabo de toro. Oh. Ay, madre mía. Ahí hay tres para elegir, cada uno de esto Y el que se decante por, por pescado, pues hay el bacalao uh -huh. o el salmón. Vale, perfecto. <risa> La verdad es sí, que, que eh, sí. de momento, abrir los... los... <risa> <risa> el apetito para todos sí, el apetito, el apetito. luego, luego. Eh, pues bueno, tendremos unas castañas del vierzo de eh, categoría paredes uh -huh. que nos las traen especialmente de allí, de hornija de, de un pueblecito cerca de Villafranca de Villafranca, del de Villafranca sí, ah, sí. Uh -huh. eh, de ahí de hornija y bueno Vino. castañas asadas, lo típico de, del magosto uh -huh. Con chupito Hombre. y que no y que no falte una queimada al final al final para despedir el día Exacto, haremos bueno. una queimada con el consuro y bueno y, y a celebrar todos pues un magos uh. verciano con vercianos con gallegos con catalanes claro con que toda sí. la gente que, que desea acompañarnos este día y se apuren a llamar a ese teléfono que acabamos de que volvemos a, a mencionar Eh, 617 027 356 porque si no mmm, llegarán a algunos va, va. Eh, tendrán que eh, vaya llegar a la puerta y dar la vuelta para atrás <risa> dar la vuelta, claro sí, sí. Sí, es que hay aforo suficiente pero bueno, que, que, que, que se apuren sí. la verdad que sí bueno sí, sí. pues celebramos que, que, que se haga cada año esa, ese magusto tan importante y tan interesante y, y, y, y, y muchos éxitos Sí, en eso estamos ya ya nos conoces eh, que estamos trabajando todos los años estamos trabajando para el agosto estamos trabajando para el festival del botillo también vale. y bueno que, eh, que las tradiciones tanto gallegas como vercianas continúen aquí aunque estemos lejos de nuestra tierra claro sí. la sentimos y la añoramos muchísimo vale sí. muchísimas gracias por atendernos alfonso y a vosotros ser, y sí, gracias, gracias a redes zamboya a todos sus oyentes vale Muy un, bien, abrazo. Pues, un abrazo. abrazo muchas gracias, gracias. Luego. hasta luego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 O Augosto, a, a festa, tradicional galega que aí leva, vem acompañada de, de grande celebración e dunha misa tamén, non? Bueno, bueno pues, o, a nosa actividade máis próxima que temos pois efectivamente o, o Augosto que, que bueno, xa sabedes que nos que se fundou o centro cada ano Facemos oh, e, pois facemos eh, o agosto. Efectivamente, primeiromente, pois nos eh, pasamos temos unha misa eh, por, por todos os nosos difuntos de, do Centro Galego de Deida, e eh, despois, unha vez finalizada, pois dirigiremos ao local eh, social, e ali pois temos as castañas e os panilleiros en de aquí, bueno, os panilleiros da Sabedeira que son máis tradicionales de aquí de de Cataluña, pero para que non se enfaden a os socios que non son galegos, que hai sí. algúnos, sí, sí. pois tamén compartimos cous panellas. Aí despois, por supuesto, con nós tamén mezclamos con viño do Ribeiro e igual con moscatel. Eh, en principio, esta pues, a que temos máis máis próxima, ao uh -huh. ato máis próximo que temos. Pero, escoita, xa que aproveitando que, que, que estás con nos quería que nos comentaras, uh, sí, sin sentimos, como dín os catalas, con, o, o, o, o que fixeste des, hai pouco tempo, hai unha celebración sí. con moitísimo éxito, que ademais sí. participaron, bueno, tiveste des música galega e todo, non? Sí. Sí, fai unha... Bueno, este fin de semana non o anterior, pois fixamos aquí a, a, a festa do Pulpo, festa gálega do Pulpo, bueno, que bueno, ve un concesionario galego que parte do, dos, que, do, dos que nos oyen, pues conócenos perfectamente, eh, bueno, tuvieron aquí un horrio con un éxito total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 amenizarnos a ah. pois, un, por días, eh, bueno, con unha actuación soberbia e eh, a verdad me deixou sorprendido porque eh, eu non, non conocía o, bueno, de efeito sí que eu conocía pero a, a última vez que eu vim eran menos componentes pero ahora trae unos componentes de categoría con unos traxes que me deixaron parado eh, con un vestuario impresionante eh, bueno, sempre o frente do ese presidente que yo bueno, aparte de teño unha, un cariño especial hacia él estuvemos eh, eh, bueno, eh, acompañados tamén por Antonio de Terrassa que foi un... bueno, para mi foi emocionante que, que estuve aquí presente depois do que pasou e tal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 Porque, a ver É o digo sempre aunque estamos lexos como eso pues pois nos sentimos A nosa, a nosa terra eh, Por cerca eh, E o único lazo que temos Más cercano pois, eh, é, o, pois, é o centro galego, por supuesto É eh, bueno, dentro de uns días Tambén, unha escritora Que, que é galega aparte parte de socio do centro galego Unha tal fina tizón claro. eh, Tambén nos venga a presentar un libro de, de poemas último que que, que, que la escribiu eu me imagino que bueno, xa me deu alguna pista mm. eh, bueno, me leo algún, alguna poesía bueno, a verdad fantástica é eh, bueno, eh, dentro tamén de un mes pois eh, temos unha panosa unha semana cultural da Federación donde participamos e eh, eh, bueno nos temos provisto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 Eh, eh, que eu conoce eh, bueno, coincide precisamente mm, temos proxecto que eh, mm, bueno, visualizar un documental feito por él eles sabe? Mm -hmm. de todo mundo que director de cine, aparte de ator é mm -hmm. eh, bueno, eh, eh, eh de todo que digo eu aparte con un gran amigo meu personal Entonces eh, nos vendrá a darnos una, bueno, como digo una, una conferencia aparte de, de presentaros presentar seu documental último eh, dedicado, creo que eh, a unas personas mayores, centenarias de de también creo que que de, de, que, de bueno, gallegas, por supuesto, ¿no? Eh, eh bueno, quiero decir que eso pues algún de vos, como digo siempre, se vos queredes acercar aquí, pues tamén seréis moi ben recibidos Pois, moitísimas grazas Eligio seguro que teredes moitísimo éxito tanto na castañada no Magosto 2025 que que no que ofrederedes non somente castañas sino tamén panelletes, como disti acompañados de viño galego pero... Moscatel Pa xente que lle gusta máis dolce eu personalmente prefiero unha taza de viño do Ribeiro do, do <laughs> Ribeiro o, o un, un viño deses eh, un poquinho máis eh, sí, sí. sí. máis anlleitado do barco, do no, por ali no, no, tamén, tamén temos alá da Ribeiro por eso o que pasa que hai moita xente que non sabe o, o bo claro, que é claro se lle tarde aquel viño do churroterinho que digo eu pois é comer dulzón, pues hasta le gusta más pero vale, vale, dice, vale. no entiendo <ríe> mucho bueno. ¿no? pero pues... la que entiende un poco prefiero un mi pía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 A máis, eh, fai coincidir que creo que ese día que nos toca, non estou moi seguro, pero creo que sí, é o día da, da, de, de personas con discapacidad.. Me ben, parece que é o 3 de diciembre, que sí. é o día mundial que se dedica sí, a eso. Sí. Ah, bueno, eh, A verdad, está, eu penso que está garantizada. O, o, o ato por por por o prestigio que ten esta este home mm. eh, bueno, yo estou encantado de que venha a vernos eh bueno, non foi fácil, é eh, taméncho digo, eh, pero bueno. bueno. <risas> eh, eh insistindo as cousas consisten, sí, consisten. Sí, muy bien, bien, muy bien. Sí, bueno, bueno a verdad que los uno un amistad e, uh -huh. bueno, supongo que a veces en eh, un todo aparte económica, penso é unha vida, ¿no? Uh -huh. e, entonces el sempre di que oh, a los pocos que somos aquí en Lérida que estamos un pouco eh, un pouco. Hombre, aí en Barcelona que son moitos, pois a verdade, pois bodes de facer moitas máis cousas, pero nos aquí somos menos, pero bueno, facemos o que podemos. Yo hombre, yo tanto? Hoy,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 Eh, tamén se escoita aquí en Xeidade, eh? no eh, eso, eh, eh, me costa Porque... que hai sente so eh, galegos, eh, non galegos que, sí. que vos escoita Moitísimas gracias veña. Pero, Un a abrazo. Apertas, Apertas, veña. Música para despedir a Galicia. do teu Esta música portuguesa. La más portuguesa vamos va, Sirvenos para recibir precisamente al señor Barbosa Una persona que nos vaya a ilustrar de cosas interesantes Que celebraron precisamente uh -huh. la semana pasada ah, Muy, muy buena tarde, José Buena tarde Buena tarde. tarde Bienvido, muchísimas, muchísimas gracias por atendernos Nada, es un para mí Para nós tamén, unha honra, pero precisamente polo feito de que, bueno, vamos a ter coñecemento de cousas interesantes e importantes que celebraron a semana pasada, non? Pois pues sí, o domingo pasado celebramos unhas xornadas no castelo de, de, de Pedro Madruga, de Pérez Medruga, en el que falamos de, de cinema galego relacionado coa historiografía galega. Coa historia, claro, claro. E eh, eh, de moita moita asistencia. Teño entendido moito éxito, ¿non? Pois si, sí, eh vinha sala chea, realmente. Vale. Estaba e... sala chea, había moitas persoas, uh -huh. eh, xente interesada no tema. Eh realmente eu gostei moito porque o, o, o, o clima o clima humano era era, era maravilloso, eh Atención que nos deron tamén foi maravillosa O trato xenial uh -huh. eh, En fin, eh, fomos escoitados eh, Gostamos moito de como, de como discurro de todo Bueno, é a segunda edición dun traballo que levades que, que se leva adiante Gracias á Asociación para a Fundación Manuel Bello, non? Si, el es a Fundación Manuel Bello creo que é a segunda vez que organizan este, este tipo de eventos sí. eu únicamente mm, recordo de vivir esta vez mm. eh, mas eh, eu estou dispor porque o que queran eles, estou dispor para, para colaborar no que me digan Un foro que mm, em, pon en valor o o, o, a, o noso idioma, pero tamén pon en valor a traballo de divulgación de cousas que están teñen moito que ver con a nosa cultura galega verdad? Sí. Evidentemente, evidentemente, sí oh. Que se, eh, o, todo o que se entende por galeguismo Todo o que abranxe o galeguismo mm. É o que, les, eh, o que les atenden O que les eh, eh, entenden que debe ser eh, promocionado Promovido eh, Entre outras cosas porque Manuel Bello, que era un mm. Unha persoa moi galeguista Moi mm. amante do país Pois pues, eh, todas aquelas cosas por as que lo hitou Pois pues, ten eh, o seu eco na súa esposa Na súa diúva mm que decidiu montar unha unha fundación, eh unha asociación primeiro, dunha fundación que, que que intente continuar o labor que tiña que tiña Sóame Eh penso que mm, o traballo que están facendo é un traballo bon, un traballo interesante, que ocupa moitos campos da cultura galega. Eh, parece me interesante o traballo que están facendo, moi interesante. A segunda xornada Manuel Bello, digamos, non? Eh, eh, e entonces eh, esta segunda xornada na que participaste pois pues, eh, tivo moito que ver co como distrito cine, cinematografía, eh, a historia de Galicia. Que foron os participantes que, que, a quen destacarías ou co, dinos si por enriba algúns dos que participaron Pois pues, eh, na mesa estábamos eh, para além de Zasar Pazos que era que nos apresentou mm. eh, Carolina Silva que estaba tamén eh, salí pues, para, para organizar eh, Realmente que estábamos na mesa éramos eh, Tome Martínez mm. que é cineasta eh, tamén estaba Diego de Sants que, que tamén é eh, cineasta director tamén de cine e estaba un un que vos fala agora, estaba eu. O que me dixeron fora que falase dos momentos da historia de Galiza para levar o cinema. Uh, uh, uh. Eh, bueno, eh, éramos nosos tres, en principio para na mesa redonda, a palestra únicamente de Iné ao principio, e eh, despois da de minha palestra pues, houve un debate grande e interesante onde participou todo o público, eh, para além tamén os cineastas que había ali, E falamos de moitas cousas, falamos de, de temas que, que podían ser representados no, na cinematografía galega Falamos algo de historia do cinema galego Falamos de vincular o, o cinema, o teatro e o teatro a literatura en xeral e, Todos sabemos que a literatura galega é unha literatura que todos coñecemos desde a idade media e, En fin, entroncar con todo iso, e, o cinema é unha forma de teatro e, contemporáneo moderno, e moderno A sétima arte máis ten algo a ver co teatro unhas diferenzas que existen entre un ditut claro, mas eh, claro, é buscar procurar unha temática que pudese ser reflexiva no cinema. Eh a día de día que está tan de moda, pois eh, eh, non sei temas que teñen a ver con Eh, co pasado histórico eh, con co pasado de moitos dos povos en que eh, que que fan eh, que lle a cabo os, os traballos cinematográficos mm. eh, non Hollywood este fai, está constantemente facendo obras de historia da historia dos Estados Unidos, non? Claro. dun nos temos que pensar En, en, en levar ao ecrán a pantalla, a tela uh -huh. levar eh, pues a nosa historia que hai moitos elementos históricos que podían ser eh, perfectamente reflectidos, e eh, ser de un suceso grandísimo muy uh -huh. grande, porque temos historia para dar a tomar claro Galicia ten, ten, ten abondo, abondo, abondo documentación para poder amosar. A verdade é que si, tamén eh, destacar, eu quería que quizás eh, o historiador Simón de Ubeldai que é inglés afincado en Galicia que tamén tivo unha participación interesante, non? Si, sí, el eh, non estaba na mesa, pero si sí participou no, no público dando interesantes eh, dicas eh, para, para ser tiras en conta. Ele uh -huh. falou mm, boísimamente de, de algúns de personaxes como Sánchez I. Uh -huh. eh, en fin, eh, a súa participación foi interesante. tomou, tomou nota de que tiñe que tomar nota, tomou nota de, de todo aquello que comentou, porque eran cosas de, de utilidade, cosas interesantísimas, e evidentemente para ter en conta non podes ser menos, claro. Eh, eh, de, bueno, esta celebración eh, a parte de participación e éxito e, e debate que, que o, que, o que, que fai que as cousas eh, se, se, se valoren cada vez máis eh, tamén re, finalizaste con unha participación algo de, de política eu tamén houve, quero dicir, a administración tamén participou non? Eh, bueno había xente que que tiña algún vínculo coa administración vale. sopoño sí. eh, eh, que tomaría nota e estas cosas hai que tomar nota delas para eh, para poder levarlas a cabo mm, claro. Mas, realmente a aón eh, a solidón que eh, fomos um, completar as xornadas eh, o o que, o que tiña que expor era un. Eh, Por, teori, teo, por a teoría do que de, de, depois se podría levar a cabo non se apetar de que pode xudar a Administración é a primeira que ten que axudar, claro. claro mas evidentemente hai elementos eh, que non son a, a, a Administración que poden ser elementos eh, xa máis e tal que poderían tamén xudar moito eh, pois pues porque, en fin, porque penso que tamén deberían implicarse en todo isto é a sociedade galega que se ten que implicar non únicamente a Administración si no te que las partes da uh -huh. mundo privado que también podían estar ahí eh, sí, sí. para para poder para poder eh hacer real todo esto que se habló allí. Claro. Fantástico demais. Bueno, eh participación abondosa e eh, debate tamén interessantísimo, eh, tomar nota para posteriores eh, celebracións ou posteriores eh, xornadas, non? Pero que eh, finalizaría como, como facemos os galegos con con unha charla e así ao final con, con con degustación de algún ágape, sí, non? Sí, sí. Sí, eh tivemos a santa sorte, además eh, algo muito estético foi realmente como eh, como nos uh -huh. serviron comida neste do exterior, na parte exterior do castelo, uh -huh. onde hai un xardín grande, amplo, verde, con uh -huh. sí, sí. árboles onde puseron as mesas e eh, nós eh, podemos petiscar ali, pero os petiscos que nos puxeron ali mal, mas con grande vantaxe de que eh os RTP estar comendo de pé podes falar con todo o mundo, de claro, exactamente entre todos, non? non é o mesmo que estar nunha mesa, nunha mesa falas co que tens en frente co que ao lado mm. mas non falas co que nun canto e co que tens no outro entón mm. desta maneira eh, fixos é máis práctico eh, claro, máis eh. diario, non podes falar uns e outros porque nos podemos mover, estamos de pé podemos ir de un sitio a outro podemos eh, falar con esta de depois falar con outra e evidentemente se a troca de ideias é muito máis fluída E, e, e, e, e podemos conhecernos todos máis de mellor, claro. claro. E porque distensión, ademais. Tan, Tando DP, moito máis deso, sí. porque te podes mover para claro, con este sí, ou outro é, é, máis claro, claro, di, é máis distensión claro. porque en, sí. en, en público pois pues, a mellor un retrae algo eh, e tal, pero a, a, a, a, petiscando tipo, algo sí. di, a distensión é máis alta, non? Evidentemente, evidentemente. Outro sí, sí, tema sí. é persoal, eh, eh, a proximidade é outra que non é o mellor mesmo dentro da sala ou eh, mesmo eh. unha mesa no que está sentado non podes non non podes viaxar co teu corpo de un lado para o outro, Claro. claro. Sorprender, sorprenderonse todos, a verdade é que o, o, o coordinador César tamén moi, moi ben na súa actuación, César Pazas, non? Sí, no, non hai queixe de nada en absoluto, todo o contrario, hai louvanzas louvanzas da forma de que se levou, eh, se levaron estas xornadas e eh, eh, a xestón foi maravillosa, eu uh -huh. fiquei, fiquei maravillado e encantado uh -huh. Bueno, pois nosotros o que temos que cirte eh, eh, felicitarte tanto ti como a todos os compañentes dese uh -huh. de, de foro de, de, entre comillas non de, de, de, eu chamolle foro, pero que en realidade foi unhaxornaada non e eh, eh, uh -huh. eh, que é bueno que volvas a suceder e eh, que, eh, que sigas descendndo moito éxito eh, aguardo que este tipo de temas e este tipo de cousas por baien adiante porque estamos moi faltos de dunha representación cinematográfica dos temas históricos que temos, temos os galegos sí, moita sí, cousa sí. que temos entre máis os galegos que moita cousa relacionada con a historia uh -huh. temos personaxes interesantísimos temos eh, épocas interesantísimas temos uh -huh. protagonismos interesantísimos dependendo da época en que de que estemos a falar claro. temos historias eh, pessoais tamén que poden ser aplicadas á xe historia uh -huh. eh, a, a, a cinematografía temos moita cousa aí moito moita metralha, é unha cousa que comentei a expresión que tamén eu expliquei ali no nas xornadas, hai moito que contar, hai series posibles, uh -huh. hai hai um, filmes um, estilo Brad Heart ou estilo eh non sei, uh -huh. hai filmes de romanos que podíamos aplicar, uh -huh. filmes de da idade de media onde os nosos reis galegos medievales tenen un protagonismo enorme aí, e, aí, aí. Ese, bom, ese, nacemento, ese nacemento do idioma, ou de case todos os idiomas sí, que, que apareceu precisamente sí. na época medieval non o, o galego-portugués que deu como consecuencia despois o portugués e despois pois, bueno, pois, aínda que co, deseiba dos do reis católicos mm -hmm. que fixeron algo con respecto ao noso idioma que non tiña por que existir pero que hasta un rei sabio non rei santo pois pues, foi capaz eso, de falar nos idioma. Bon, tamén hai moitos mitos que botar abaixo, eh, moitos reis que a mellor nós consideramos maus e foron vos, outros que se mm, foron eh, vos. Eh, eh pensamos que foron maus ao revés, mm. mas a a estaeografía, eh, a cinematografía, o que trata de, o que trataría de de de por encima da mesa é mm. eh, en principio pos pues, dar a coñecer os galegos pois a súa propia historia. Claro, é, non se coñece, uh -huh. eh, non se coñece con facilidade, temos moitos mitos na cabeza, uh -huh. criada creados dos últimos 100, 100 anos, algúns deles máis acertados, outros menos acertados, uh -huh. e todos mitos que temos conosco, acertados ou non, pois poderían e deberían ou, ou reafirmarse no caso de ser eh, veraces ou eh ou, ou abaixo en caso de non ser veraces. Uh -huh. Que se hai moitas cousas na, na, na historiografía galega que debemos coñecer, os galegos non se coñecen, os galegos non coñecen a súa E foi precisamente un erro, un erro grande do galeguismo, centrarse única e exclusivamente no idioma, mm. e non tanto na súa historia, porque a historia é que construí o relato. E unha vez que temos o relato das maus, podemos incluso ver o idioma de outra maneira, mm. e podemos ver incluso Eh, eh, o noso pasado de outra maneira Temos a idea de que os galegos somos pobriños, Sempre fomos emigrantes sí. sempre Temos aí un, eh, un karma así de, de, de, de, de, de má sorte De que todo vai en contra nós E que nunca nos fan caso Mas se realmente nos controlásemos a nosa historia Daríamos conta que nada diso é certo uh -huh. Que nós fomos un povo, un povo Non cualquier povo uh -huh. Nós fomos un povo dos máis importantes Da Europa Que uh -huh. pesou na Europa tanto como que máis Como os que máis uh -huh. eh, Esas cousas hai que polas en valor Porque sin ese valor, evidentemente o galeguismo non, non triunfará nunca Porque a que temos de nós é moi pobre uh -huh. eh, Non podemos, non podemos, non podemos eh, consentir que a nosa, idea, a nosa autoestima E a visión de, de, de nós mesmos Se xa que te, temos nos últimos, dos, últimos dos, dos séculos Non pode ser eh, a, nosa vis... a Galicia é outra cousa uh -huh. É Porque Galicia documento... ten historia para dar e vender, eh? Sí, documentando precisamente como ti dixes, cinematográficamente, mm -hmm. eso pois axudaría a que ese prestixio que temos pois mm -hmm. eh a, aumente. Ainda non vos imaginades, ainda non vos imaginades eh, o, o, o, a profundidade da esa frase. Mm -hmm. Eu penso que eh, vos estais producendo esa frase e eh, que lle dar unha profundidade moi grande, pero eu penso que É, é, ainda non chegamos uh -huh. a, a profundizar todo o que deberamos Na, na, na veracidade desa de frase É claro. moito máis do que pensades claro. é, Os que nos dedicamos a estudar a historia de Galiza uh -huh. Os que nos dedicamos a publicar Alguna consellera uh -huh. de vez en cuando é, A respeito do, no, do noso pasado Cando estamos escarbando nas fontes uh -huh. o Aquelo do que nos damos conta nos é, Algo lo, do que non nos podemos imaginar uh -huh. é Algo algo que nos últimos son nos últimos anos e eh, eh, historiadores e algúns eh, intelectuais eh pois se dignaron a, a atender, non, uh -huh, uh -huh. Eh, pensando, por exemplo, algúns como eh, López Carreiro ou ou Camilo Logueira Camilo. que foron os primeiros realmente en, en dar un poqueiño de dunha dun, visión máis ou menos certeira do do que é o noso pasado. Uh -huh. Pero a vez es que empezamos a escarbar, empezamos a encontrar cousas, encontramos cousas realmente incríveis que non, non nos podemos imaginar. Uh -huh. Daí que faga falta moitos traballos, moitos traballos escritos, e evidentemente todos os traballos escritos a á cinematografía para que nos demos conta realmente do que temos. É do, é do que somos. É non, temos, non temos idea do que somos. Non temos idea. Uh -huh. Nen eu mesmo, cando estou escarbando na, na historia, me dou conta do que, do que somos até que o vexo. Sí, pois claro asombrámonos claro, claro, precisamente por eso o, o feito de que se es, que escriba e eh, que se publique é interesantísimo pero unha imaxe vale máis que mil palabras e entón o, o feito de que se po, po, poida plasmar na cinematografía ou en documentais eso pues, aumenta pues, o, o que te dís, o prestigio que, que, mm -hmm. que, que, que ten é nos a nosa, eh? nosa claro. que nos vexamos dunha maneira ou doutra Eso tamén, de eso tamén depende o noso futuro E tamén depende eh, Moitas cosas que agora nos estamos queixando delas Que a lingua se perde, que no sé que Ben, mm, eh, vamos ver o que fomos O que somos, mm. o que ainda somos hoxe claro. Ben, pois pues, entón a realidade A mellor axúdenos a que Se vamos eh, tomar Camiños e eh, levar a cabo estrategias Que nos axúden a recuperar O que, o que estamos perdendo Sí, eh, porque non, non valorizamos ni, nin temos di a diagnosa adecuada uh -huh. como non temos a diagnóstico adecuada non temos a medicina adecuada para, para, para poder con ese peso que temos encima e con esas perdas que estamos perdendo agora últim, nos, nas últimas décadas non, a, a falta de consciencia é unha sobran xándica claro. eh, eh, eh, esa falta de consciencia é que non axuda precisamente ou a que ajuda a que perdamos todo o que estamos perdendo a toda a área que se nos escapa das mãos Queremos culler a areia, queremos amarrarla Escapas nos das maus E eh, somos capaces de reterla E eh, eh, eh, estamos cullendo estrategias erradas mm. Se si non cullencemos a nosa historia mm. Entón seríamos capaces De, de recompornos realmente eh, De levantarnos eh, E de, eh, de, eh, de ser o que sempre fomos Un pobo eh, Un pobo na Europa que foi Dos máis importantes Dos máis mm, singulares Claro Eso es lo que tenemos que hacer. A ver si, si esos cineastas y esos eh, productores y todas esas personas son capaces de tomar un testigo eh, eh, en chernos de sabiduría gracias a, a esa mm, cinematografía que compre poner en valor. Efectivamente, tiene metodofía es una pedagogía pasiva. Claro, porque nos vamos ler un libro, leemos, entendemos que le damos fuerza un libro. Sí. Más la cinematografía es una información que nos entra por los olles tanto sentados. Claro. Esto cuando el se cuadra no puede ser pasiva, porque nos entra, entrenos. Y sí, aunque sí, lo sí. que temos eso na cabeza, se está si está instalado na cabeza. Claro. Sí, sí. Y es a, eh, a mellor fórmula de, de, de, difu de difusión e de, de publicación, claro que sí. Pues sería dios y sí, sería dios y es mejor. Muy bien. Pois, agradecerxe moitísimo, Barbosa, que, que tiveras con nosotros estes minutinhos e que llesderas aos nosos ointes coitantes galegos do Mediterráneo ese coñecemento tan importante, e, ese traballo que está, que estiveste desfazer na xernada Manolo Ello e aí no castelo de Souto Mayor, que, que, bueno, pois, que desexamos que continue e que teña moitos éxitos máis. Ok, ok, obrigado. Eh, a ver, a continuar, a continuar adiante e eh, eh, que se materialice todo isto que pensamos e eh, que que lo cubramos en principio porque a teoría é o primeiro mas uh -huh. a práctica ten que ser o seguinte e claro. a práctica que ten que, eh, que que resolver a, a, a... Todo o que lo ese día aí que... Ten que fazer material todo o que pensamos E as propostas que se puxeron, puxeron aí Claro que sí Agradecerche moitísimo, volvo a repetir O, yes. o traballo que fizeste E eh, tamén a tua participación No noso programa de hoxe okay. Enviámosche moitos saúdos E unha aperta cordial Saúdiños Saúd, Obrigado a todos vos e, En fin, até cando que irades Até logo Até logo, Hasta logo. Hasta logo. Em paz do teu olhar Tão lindo Vem saber Se o mar Bueno, señoras e señores O programa de hoxe Galegos Novais Aquí en Radio Sanboy Boi non, non dá premais vale. Pero, de todas formas Pois vamos a despedirnos Como debe ser Gracias a Dani por estar ali E levar este guión de via, eh, Nas vías de son vale. E aí quem es falou foi Xulio Coushil e Armando Fernández, que taménlles digo que teñan un feliz agosto, eh, que que pase unha feliz semana. Queridos escoitantes, ata o vindeiro xoves. Que a noite sexa o vosso descanso e a a vos liberdade. Hasta o próximo xoves, A mesma hora.